несамовито скрикнула, скочивши на ноги Пріся, пізнавши присяйвій пожежі чоловіка. Микита простяг руки, щоб обняти любу дружину, але у цю мить полум'я відбилося своїм червоним сяйвом на її обличчі, і він жахливо відступив от жінки назад. Мов ножем він прошив тим рухом серце своєї Прісії. Вона з отчею заламала свої руки. Нащо ж я нещасна? лишилося жити на світі. Краще б кинутися мені в полум'я пожежі, ніж дождати, що милий мене відсурався. Тільки тепер Микита опам'ятався і зрозумів, що з Прісою сталося якесь нещастя. Він кинувся до неї, намагався заспокоїти Прісю. Прісю, що тобі сталося? Вона припала до нього з риданнями і почала розповідати про все, що було без нього. «Бідна моя, бідна», – сказав він, коли Пріся скінчила. «А проте не вдавай серця в тугу,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 «Вам же тут безпечно, треба бігти туди, на поміч!» Він махнув товаришам, і всі побігли по вулиці. Хати в Корсені стояли далеко одна одної, чергуючись садками, городами та ливадами. Тому-то хоч майже всі вже хати горіли, а ходити й їздити вулицями було безпечно. Там жовніри гнали ще волів, та коней, тягли вози, як раніше. Всі вони були зовсім безпечні, знаючи, що ворги були від Корсеня далеко». Побачивши двох уланів, що гнали десяток коней, козаки кинулися їм назустріч, вбили обох з мушкетів і, забравши коней, зразу стали всі вершниками. «Рубаймо ж тепер, панове, всіх ляхів, кого здибаємо, а наших рятуймо!» – гукнув Галаган. Козаки побігли вулицею, рубаючи шаблями жовнірів і повертаючи назад вози і все те, що вони награбували. Вони забігали навіть у двори, де вчувався галас, і застукавши там поляків за грабунком, рубали їх на смерть. Скоро Галаган збігся ще з кількома десятками своїх товаришів, що всі вже поробилися вершниками, і, приєднавши їх до себе, подався на інші вулиці, що були далі одросі. Тими вулицями виходило з Корсуня останнє польське військо. Постріли, що вчувалися туди з нижньої вулиці, не звертали на себе нічієї уваги, бо всі покладали на думці, що то жовніри стріляють тих корсунців, що змагаються а дві години бігав Галаган з товаришами по Корсуню і хоч не мав сили загасити пожежі, а проте отбив і повернув назад скілька сот возів з добром людським, забрав скілька сот коней, багато товару та іншого добра. Через дві години Микита виїхав на Майдан і побачив перед замковою брамою польську залогу. Догадавшись, що Провідці польського війська, може, й скарбниця ночують в замку, він хутко зник із своєю ватагою під захист садків на берегросі і почав міркувати, як би налякати панство та скористатися з гармидером. Панове товариство, звернувся він до товаришів, в замку пани сплять або бенкетують, дивлячись, як горить наш корсун, та кепкують з нашого безголов'я. Невже так і дамо їм гузувати? Давайте підпалимо їм замок, як вони підпалили наші хати. Добре, кажеш, Микита, не дамо кипкувати з себе, відповіли козаки. Хоч налякаємо панів та подивимося, як вони тікатимуть. Понад берегом росі Микита підвів свою ватагу ближче до замку і, очукавши у недогорілій хаті клочча, намастив його олією, притрусив трохи порохом з ладунки і сам один пішов до замку по підкручами росі. Наблизившись до нього, він ящеркою поплазував до шанців, що чорніли навкруг замку, і видрався на окопи до дерев'яної засіки. Далі, ховаючись попід засікою і дійшовши до місця, де засіка сходилася з надвірним дерев'яним замковим будинком, козак запалив клоччя і засунув його в щелину між засікою та будинком, а сам швидко спустився в шанці із них у ровах. Козакам довелося довгенько ждати, поки вогонь розжеврівся, але через якийсь час будинок із осіка зайнялися, і полум'я вихопилося так, що його помітили вартові зсередини замкового двору. Побачивши, що один із замкових будинків уже горить, Алган повів своїх вершників ближче до майдану. Корсунський замок не був мурований, як в деяких містах Західної України. Він був майже весь разом з стінами і баштами вироблений з дуба та іншого дерева, як у більшості міст Східної України. Тому-то, коли зайнявся один будинок, вартові зрозуміли, що небезпека загрожує всьому замкові. У дворі щинилося метушня. Спершу вартові намагалися спинити пожежу, але у замку не було досить води. Носити ж її відрами з нічки було дуже далеко, а вогонь розбігався худко зайнявся саме той будинок, де жив полковник Друцький. Коли його збудили, по горницях було вже повно диму, і полковник з переляку вибіг у двір неодягнений і бігав там на посміх вартовим в одній сорочці, аж поки гайдуки винесли йому у двір одежу. А скоро полум'я обхопило весь будинок і піднявшись до неба височенним стовбуром, погрожувало головному палацові, де жив коронний гетьман.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 А й докінь жовніри почали виносити панське добро на Майдан, полковники послали вершників, щоб привести стану скілька хоругвів війська назад, і через півгодини Потоцький та Калиновський виїхали з замку під охоронною хоругви Уланів. Козаки дивилися на всю метушню, що щинилося на Майдані, ховаючись під тінню верб та сокорію, і глузували поміж себе переляканих панів. Гляньте, гляньте, як пани самі витягають з замку своє добро. Еге, як своє, бач, то й не важке. Мов пацюків всі повилазили. Так тяглося майже до світу. Панське добро складали на вози й вантажили на коней та вивозили геть з міста. Війська польського біля замку щодалі меншало. Нарешті, коли його лишилося чоловік сто, Алган виїхав перед свою ватагу. «Що ж, панове товариство, нехай хоч оте добро, що ще лишилося на Майдані, буде нашим!» «Та вже ж не дожидати нам, поки ляхи зрештою все заберуть, озвалися козаки!» «Так гайда, рушаймо!» Алган розгорнув ватагу лавою, щоб здавалося більшою, і кинувся попереду всіх наляхів. Побачивши, що до замку біжать козаки з голими шаблями поляки, що ніяк не сподівалися нападу,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 та не згасили вони великої пожежі. Галаган одвів свою ватагу за розь, у гай, а сам вернувся з кількома товаришами до свого садочка. Там прися старим батьком стояли на над похололим уже тілом старої Ганни. Викита перехрестився і поцілував у мертвої руку. — Чи не тут матінку і поховаємо? — спитав він Тестя.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 Годі серденько побиватись, все минеться. Прісся припала йому на груди і почала заспокоюватись. «Куди ж тепер подінемось?» – спитала вона, витираючи сльози. «Куди підемо?» – «На південь?» – «На зустріч Хмельницькому». Одноголосно відповіли батько і чоловік. Недалеко від шляху з Корсуня на Смілу було невелике містом Млію. А в Мліїві жила сестра покійної Ганни, хрещена Прісіна, мати, вдова Бровариха. Згадавши про неї, Данило намовляв зятя йти на Мліїв, щоб лишити там Прісіна весь час, поки буде війна. Микита згодився, повернув ліворуч, і в обідню пору вони прибули до Млієва. Довго боритись не було часу, і перебувши в місті, поки відпочили коні, та потуживши разом з Броварихою за Ганною,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 Лишили в душі гетьмана глибокі, залиті кров'ї сліди. Проте постать гетьмана скрашалася тепер вогнем за взятті рішучості, що світилися в його очах. Перемога ж над поляками під жовтими водами відбилася на тій постаті величністю. Підручні гетьмана Максим Перебийніс з великим кривим закарлюченим донизу носом Повновидий рум'яний красунь Іван Богун, велетень Данило Нечай та худорлявий високий мовдзвіниця Хвилон Джаджалій теж були добре відомі Галаганові, бо всі вони вже не вперше ходили воювати поляків і не раз билися поруч із ним. Козаки вклонилися. «Здоров був, батько Гетьмане», – сказав Цимбалюк. «Чи пізнаєш нас?» Хмельницький пізнав обох козаків, і знаючи, що вони корсунці –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 Поміч буде не остання, бо коли ти, що сорок років, був ляцьким прибічником, тепер, як мені вже і переказував запорожець Швайка, стаєш за волю рідного краю, то від тебе я мушу сподіватися чогось більшого, ніж те, щоб підставити свої груди під ляцьку кулю. Тепер сідайте, друзі мої, до столу та розказуйте, що у вас діється в Корсуні, де у вас ляхи стоять та скільки їх. «Корсунь наш рідний спалено», – відповів цим малюк. «Як-то здивувався Хмельницький. Невже Потоцький тікає далі. Став поміж Корсунем та Стаблівом», – сказав Галаган. «Там є стародавні шанці за Ростю. Доволилося тобі бачити їх, пане гетьмане». «Знаю шанці за Ростю, знаю». «Так за тими шанцями поляки отаборилися. І зараз ще...» Риють там, мов, кроти і по надроссі, і по грі за Корсунем. Я сам власними очима вчора оглядав їх окопи. «Це не дуже втішна звістка», – сказав Хмельницький. «Становисько поляків, там буде таке міцне, що ми об шанці можемо і в лобо собі розбити. А війська скільки в Потоцького? А війська, мабуть, тисячі з двадцять буде, та десятків з гармат».